Та й батька щось не видно, мовчки я кинувся далі, відшукуючи в колоні очима добре знайома мені постать політрука. Чи не промайне де небудь його шкіряний кашкет з хвилястим русявим чубом з-під потертого козирка? Ні, ніде не видно, а ось і підводи, коли перший, важко ступаючи, іде мій батько. На ньому зовсім немає лиця. Я бачу тільки нахмурені чорні широкі брови і очі темні, як ніч. А на возі лежить, розметавши руки, наша Льоша, голова без кашкета, волосся безладно заплуталось, очі заплющені, а обличчя біле-біле, наче скрейди висічені. Зляканий, я кидаюсь до підводи, Батько, помітивши мене, важко схлипує. «Поранали нашого Альошу!» – хрипло говорить він. «Важко в груди поранили, Навряд чи виживе». «Альошу!» – скрикую я, на ходу припавши до лоза. Якийсь боець, видно, санітар, посварився на мене пальцем, мовчимовляв, не тривож нашого політрука. А він розплющив очі. Голубі-голубі, як саме небо. І, забачивши мене, Спробував посміхнутися. Це ти, Телесико, От молодець, Що прийшов. Попрощаємось. Помру я скоро. В груди радили свогочі. Помру, Телесико. Хочу залишити тобі «Пам'ять!» Він ледь звів кволі руки, потягся до лівої пішеньки на грудях, але руки вже більше його не слухались. «Візьми там медальйон телесику і збережи його, хлопчику!» Я тримав у руках невеличку золоту іконку і густо зрошував її пекучими дитячими слізьми. Рука командира лягла мені на розпатлану голову, і я почув тихий голос, а тепер, хлопчику, іди і збережи навіки у своєму серці пам'ять про нашого політрука. Поховали ми політ трука Олексія Кузнецова і з ним ще двох бійців на сільському майдані проти ревкому, гірко плакаючи всім собом. Коли кінчив говорити слово командир, застукали глухо жорстоко молотки, забиваючи цвяхи свіжотеснені дошки, важко опустили струни. На білих полотнах глибінь широкої ями. Посипалось перше груддя, а в голубе весняне небо вдарили раптом гвинтівки віддаючи останню шану політруковій і його бойовим товаришам. Світ померк в моїх очах, здавалось, обвалилося небо, гуркочі громами над могилою. Знесиленого мене привів батько додому. Поклав на постіль. Пізніше він розповів мені, як оточивши банду, вони розгромили її вщент. Засівши в одній глитайській хаті, що стояла над річкою, отаман з своїми найвідчайдушнішими поплічниками не хотіли здаватися. Взявши з собою групу бійців, політрук повів їх в атаку. І ось тут сталося найстрашніше. Поранений пострілом у груди, він упав і вже більше не підводився на ноги. Бандитів погромили, але такого чоловіка втратили. Сум надовго поселився в нашій хаті. Мов за сином тужила за Альошою мати, гірко побувалися сестри. А коли дізнались, що наша Альоша є той самий юнак, про чиє життя він нам недавно розповідав. Ще більше морювали. З маленького фото дивилась на нас зажурена надія. Глибокі очі, сповнені горя. Здавалось, цей скорботний портрет розумів, що сталося непоправне. Стиплені губи мовчали. Образ надії ніби сам лежав у маленькій золотій труні, з відкритими печальними очима. Восени посадили ми на могилі політрука і Його товаришів три молоденьких явори. І піднялись вони потім гінки високі В зеленім шумі, лопотячи зеленим листом Про грізну бувальщину, що сталося в нашому селі. Стоять вони, Гойдаються на вітрах, мов три побратими, кучеряві трепетні, Уперші з зеленими головами в голубе небо. На цьому можна було б закінчити оповідання, Коли б його не дописало саме життя. Через багато-багато літ довелося бути мені політруком червоноармійської роти, Що захищала в різних боях Сталінград. В одній з атак мене було поранено. Вночі переправили на лівий берег Волги, а звідти в госпіталь до Саратова. Там, уже видужуючи, довідався я разом зі своїми товаришами, що наші війська оточили фашистів і розгромили трьохсоттисячну гітлерівську армію. В госпіталі, що стояв якраз над Волгою, доглядали за нами дбайливі лікарі і сестри, і серед них одна сестра На ім'я Люба. Так всі ми поранені її звали. Люба, Любочка. А вона вже й біжить на той поклик. Припаде до тебе, мов біла голубка. Слово добре скаже. Зразу й легше стане. До чого ж добра та сердечна була? Коли мені в перші дні Особливо важко було, Цілими ночами від мене не відходила. Звик я до неї Мов рідна сестри. Часом мені здавалось, що я знаю її Уже давно-давно. Ось це вродливе, трохи печельне обличчя, Глибокі очі, чорні коси, Що вибивались іноді з-під білої хустинки. Але чого в госпіталі не привидеться Пораненому бійцеві? Всі сестри когось нагадують. А коли ще така добра та сердечна, Як наша Люба, то й поготів. Настав час мені виписуватись. Прийшов я разом з сестрою Любою до комісара госпіталю за своїм партійним квитком, а заодно і особистими речами, годинником, фотографіями дружини і дітей і тим пам'ятним медальйоном, з яким я ніколи не розлучався.